Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Eofil Gavril și în această ediție vom continua ceea ce data trecută am început și anume tema De ce se lupți pentru o a, relație sexuală de calitate între soț și soție? De ce să-ți dorești o relație intimă de calitate? Data trecută, dacă vă amintiți, am început această temă și uh, intrasem puțin în domeniul acesta al uh, recomandărilor pentru soții, uh, recomandări din care am parcurs două. Uh, recomandările acestea au fost uh, gândite inițial de uh, dr. Kevin Lehmann uh, și le consider foarte bine uh, Evidențiate. Așadar, data trecută ajunsesem la capitolul în care recomandam uh, soțiilor uh, să lupte pentru relații se relație sexuală împlinitoare, pentru o relație intimă de uh, calitate și uh, regulată între soț și soție. Uh, și spuneam atunci că uh, un soț împlinit din punct de vedere sexual uh, va face totul pentru soția lui. Uh, sexul este nevoie... Foarte importantă, o nevoie foarte importantă pentru bărbați și uh, soțiile care aleg să se îngrijească de această nevoie uh, vor fi recompensate din plin, zic eu, uh, din experiențele pe care le am în uh, cazurile de consiliere și prin, efectiv prin viața mea uh, ca și bărbat, uh, cred că principiul acesta este unul bun și sănătos și uh, un soț împlinit din punct de vedere sexual este gata să facă aproape orice pentru, pentru soția sa. Uh, asta nu înseamnă că este o metodă de șantaj, că femeile sunt slujile bărbaților, că trebuie să le îndeplinească toate poftile. nu vorbim despre astfel de lucruri, vorbim despre relație intimă, despre viață de intimitate în căsnicie echilibrată, în armonie, în normalitate, în dragoste și supunere față de Dumnezeu și unul față de celălalt. Așadar, prima era prima recomandare era că un soț împlinit din punct de vedere sexual va face totul pentru soția lui și a doua, la care ajunsesem, era că împlinirea sexuală a soțului reprezintă un mandat scriptural. Și am descoperit cum Pavel ne spune în pasajul pe care cred că fiecare îl știe, să ne împlinim datoria de soț unul față de celălalt, aceasta devine o obligație. Neîmplinirea acestei datorii înseamnă un păcat. Spune Scriptura dacă știi să faci un bine și nu-l faci, să vârșești un păcat. Cred că orice soție care ignoră nevoia aceasta bărbatului sau mai grav îl pedepsește privându-l de relațiile intime sau îl șantajează prin relațiile intime, cred că să vârșește un păcat. Și pericolul este mare să împingi acel bărbat spre relații extramaritale sau spre pornografie. Iarăși, nu este o condiție sau o metodă de șantaj ok, dacă nu avem relații intime, eu o să mă duc la alte femei. Dacă nu avem relații intime, sunt nevoiți să apelez la pornografie. Nu este vorba despre așa ceva, este vorba despre echilibru și despre armonie. Spuneam ca principiu, un bărbat care are parte de o viață sexuală împlinitoare este un bărbat care se dedică familiei și soției și mai ales datoria aceasta este o datorie scripturală și biblică. Momentul în care vin soți, soții la consiliere, este neapărat necesar Pentru mine este o procedură aproape obligatorie să abordez latura sexuală a vieții lor pentru că Deși, spuneam data trecută, nu este unul din stâlpi pe care se fondează căsătoria, totuși este un element care, dacă lipsește sau dacă este dereglat, dă peste cap toată, toată socoteala în căsnicie. Așadar, una din întrebări pe care le pun este cea privitoare la relațiile intime în căsnicie. Dacă ți iubești cu adevărat soțul, atunci soțul, dacă îți dorește trupul, ești egoist dacă nu îi te dăruiești, ca femeie. Aceasta nu înseamnă că niciodată nu putem să fim egoiști sau de fiecare dată când soțul poftește și de 10 ori pe zi, soția este la dispoziția lui. Iarăși echilibru este cel care trebuie să ne caracterizeze. O soție care se adaptează la nevoile și dorințele soțului îl poate ajuta cu adevărat să trăiască o viață de sfințenie, dragile mele efectiv îl ajuți pe soț să trăiască în parametrii normali, îl ferești de tot felul de tensiuni sexuale, de tot felul de ispite care apar pe stradă, la servici, în alte contexte și cred că nu este sănătos să ceri unui bărbat datorită faptului că tu nu ai chef să ai relații intime, să se abțină, să nu se uite, să nu... Bineînțeles că el are obligația aceasta să se abțină, să nu se uite la altele, să nu-și lase mintea să zbur de aiurea. Însă este ilegitim pentru o soție care nu împlinește nevoile sexuale soțului să aibă asemenea cerințe de la soțul ei. Asta ar trebui să fie un principiu de viață al soțului și nu o cerință a unei soții care nu și a îndeplinit datoria față de el. Cu toate că pornografia are legătură cu aspecte mai padânci ale caracterului, ale ființei umane și are legătură cu izolarea, cu singurătatea, cu incapacitatea de a relaționa Totuși, bărbații luptă mai ușor cu pornografia în cazul că au fost prinși Dacă în cadrul familiei relațiile sexuale au o anumită regularitate și împlinire Sau sunt mult mai fericiți de ispita aceasta dacă relația intimă cu soția este uh, ok, este satisfăcătoare sunt foarte multe cupluri uh, care se lovesc de problema pornografiei și ajung la consiliere pentru că soțul, de regulă, am și cupluri în care au venit so cu soțiile cu această problemă, dar soțul, de cele mai multe ori, are probleme cu pornografia. Și la o scurtă uh, uh, discuție aflu că în aproape toate aceste uh, cazuri, aș îndrăzni să spun 95% din aceste cazuri, relațiile intime din familie sunt uh, dereglate, sunt, nu există aproape. Sunt la intervale mari, sunt insatisfăcătoare și cred că în asta constă și succesul imens al pornografiei, faptul că soțul și soția nu-și mai împlinează datoria unul față de celălalt, așa cum scriptura ne dă mandat, așa cum scriptura ne îndeamnă să o facem. Nu știu dacă de fiecare dată m-a întrebat cineva dacă soțul are chef, soția nu are chef, sau dacă invers, soția are chef, soțul nu are chef de relații intime, cum se procedează? Cine renunță? Sincer, cred că trebuie să renunțe sau trebuie să cedeze cel care este în poziție neprielnică, adică dacă relațiile sexuale nu au avut loc la timpul stabilit, negociat, cred că trebuie să cedeze cel care nu are chef. Dacă relațiile intime au avut loc și sunt, eu știu, este ceva extra față de ceea ce este ritmul lor normal, cred că trebuie să cedeze cel care are cheful de relații intime. De fapt, dacă ar fi să luăm sincer, hai să luăm un scenariu, mi se pare că tot doctorul Leman scria un scenariu de genul acesta, să ne imaginăm un bărbat care dimineața se trezește. Bărbații dimineața au producție de testosteron cu 30% mai mare, deci a mare majoritatea bărbaților sănătoși se scoală, se trezește dimineața gata de relații intime, să spunem așa, se trezește cu mare majoritate se trezește cu o erecție. Și atunci vor începe să -și, să se uite la soția lor. O vor admira, o vor vedea că doarme, se vor uita la ceas și vor vedea că încă nu e timpul în care se trezește ea. Cu cât se gândește mai mult, cu atât gândul de a face dragoste îi se pare mai fascinant. Și apoi începe să o comunice într-un mod tipic, că fiecare bărbat își creează un tipar al său, dorința aceasta. Ba întinde degetul, spre, degetul de la picior spre soție, ba se sucește pe o parte, ba atinge ceva, efectiv ca să-și dea seama soția. La un moment dat poate se duce mult mai direct, o atinge în anumite zone, poate pe sâni și se așteaptă ca soția să sară Oh, iubitule, de când aștept noaptea asta n-am dormit și să fie o, efectiv ca o tigroaică. E bine, lucrul ăsta nu se întâmplă. Dacă o trezești pe soție în momentul de odihnă dimineața, care este foarte prielnic pentru, pentru femei, probabil, în cel mai fericit caz, te vei trezi cu un reproș că nu-i nu momentul potrivit, nu este timpul potrivit, nu m-am spălat pe dinți, nu m-am odihnit destul o grămadă de lucruri și dr. Lehmann spunea că este ca și când s-ar putea să te trezești ca atunci când un cal are un spin sub și te trezești ca aruncă cu picioarele din spate. Ei bine, nu e cel mai bun scenariu pe care și-l imaginează soțul și un refuz de genul acesta de obicei este primit, nu este bine venit clar lucrul acesta și la un moment dat se va întoarce asupra soției. Va pleca, poate, soțul la servici sau, eu știu, se vor desfășura lucrurile în ziua aceea, dar la momentul în care soția va avea o cerere către soț, aproape involuntar, răspunsul negativ se va întoarce asupra ei. Să zicem că îi va cere, te rog să te duci să cumperi pâine, că nu avem pâine sau... Cu siguranță va spune, nu pot, sunt ocupat acum. Și asta, uneori conștient, alteori inconștient, pentru că așa suntem noi oamenii, suntem egoiști și răspundem cu rău la rău. Ei bine, în cazul acesta sunt multe familii în situația aceasta. Cei mai mulți dintre bărbați sănătoși, spuneam, se trezesc cu o poftă de relații intime, de o poftă de sex. Cel mai multe femei dimineața se trezesc cu o poftă de a, se, de a fi răsfățate, de a le aduce cineva cafeaua la pat, de a le face ceaiul sau micul dejun, de a se întinde și așa mai departe. Ei bine, după cum funcționează bărbatul și femeia, se pare că nu este niciodată dimineața momentul în care soțul și soția, soția să cupleze din punct de vedere sexual. La fel și seara, când soția poate și-a aranjat toate lucrurile, peste zi a fost totul ok și este pregătită pentru relații intime, soțul deja este rup de oboseal. Dacă soția inițiază ceva, dacă soția inițiază ceva, soțul... S-ar putea să refuze, s-ar putea să nu-și mai dorească, datorită faptului că este obosit sau, în cele mai multe cazuri, datorită faptului că dimineața fusese refuzat și are o anumită stare de amărăciune. E bine, în cazurile acestea trebuie ca cineva să cedeze. Cine și când depinde de, probabil, de cine are cea mai multă dragoste. Pentru că nu este ușor să-ți strigi somnul dimineața și nu este ușor nici seara, când ești rupt de oboseală, să fii fresh. Așa că unul sau altul, de regulă amândoi, trebuie să cedeze. Uh, aproape toate relațiile intime cred că pornesc cu obstacole. Nu știu în ce măsură sunt cupluri care să fie pe aceeași frecvență. Probabil în primii ani de căsnicie uh, cât de cât se ajustează frecvențele. Însă după aceea când intri în normalul vieții uh, corpul acesta are un anumit ritm și nu poți să ieși din acel ritm. Așa că soții și soțiile vor fi pe uh, paliere diferite, uh, sensibili diferite și ar trebui ca cineva să uh, cedeze. Scriptura ne spune că este o datorie, să ne îndeplinim datoria aceasta de soț și mai spune în proverbe că o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Așadar, un soț refuzat efectiv va fi, îi se va îmbolnăvi inima, poate în ziua aceea nu vei mai face nimic cu el. Iarăși, voi repeta aceasta, nu este o metodă de a șantaja pe celălalt, nu este o metodă de a, nu este nicio întreptățire a bărbatului să stea botos toată ziua dacă n-a primit ceea ce s-a așteptat dimineață. Dar, în același timp, nu este nicio dramă dacă soția respectivă cedează în dimineața aceea și au relații intime. Atunci când speranțele unui bărbat sunt distruse în mod regulat, în cele de urmă, mânia și ostilitatea și resentimentul vor umple casa. Desigur, toți dintre noi avem așteptări nerealiste. Și soțiile, și soții. Soții cu privire la relațiile intime, soțiile cu privire la romantism și alte lucruri tot din sfera aceasta, însă cineva va trebui să renunțe. De exemplu, eu îmi imaginam că după căsătorie relațiile intime vor fi, așa cum auzisem prin biserică, soția să-și îndeplinească datoria de, soț, de soție și soțul de soț și să nu se lipsească unul pe altul decât mă gândeam, mă, o să fie relații intime în fiecare seară, asta nu-i deloc rău. E bine, după ce m-am căsătorit, a trebuit să dau față cu realitatea care nu era deloc precum imaginația mea. Un soț, un al treilea punct, după cel în care spuneam că soțiile beneficiază de multe avantaje dacă își împlinesc sexual soții și soțiile iarăși au mandat biblic să își împlinească datoria de soții, un al treilea lucru este un soț a făcut sexual va avea o părere mai bună despre sine. Foarte mult din ceea ce suntem noi, bărbații, are legătură cu modul în care ne răspund soțiile noastre la probleme din domeniul sexual. Cu toate că s-ar putea ca această afirmație să surprindă, fiecare bărbat, sănă bărbat sănătos își dorește să fie eroul soției sale. Poate nu-i cel mai bun la locul de muncă, poate nu-i cel mai arătos, poate nu-i cel mai implicat în viața de biserică, poate deja burta îi crește, părul îi cade, poate efectiv se întâmplă tot felul, să nu fie dintre cei mai de soi bărbați după standardele lumii acesteia care consideră că bărbații adevărați sunt cei epilați cu costum nu știu de care cu mașină nu știu de care s-ar putea să nu semene cu bărbatul ideal din ziua de astăzi dar dacă iubita lui, dacă soția lui îl iubește suficient cred că poate să deci efectiv se va simți erou, se va simți în stare să facă orice dacă vrea o soție să demasculinizeze soțul să îl facă să l, sub, să -l zdrobească efectiv să îl distrugă ca și bărbat masculinul din el, bărbatul din el dormitorul este cel mai bun loc în care poți să faci lucrul acesta dacă efectiv îl numești dependent sexual, dacă îi spui că are apucături proaste în dormitor, dacă acționezi efectiv pasiv la toate, la toate tentativele lui de a avea relații intime, soțul va fi efectiv distrus ca bărbat și acest lucru se va întoarce asupra soției, se va găsi un mijloc să o întoarcă cu siguranță. Așadar, un soț ați făcut din punct de vedere sexual va avea o părere bună despre sine. Eu vă spun din propria mea experiență, în momentul în care reușesc să o văd pe soția mea fericită și împlinită din punctul acesta de vedere, sunt în stare să muci o mașină pe stradă dintr-un loc în altul. M-aș ambiționa să fac lucrul acesta. A capăt curaj în mine valoarea de... Stima de sine crește mult. Apoi un alt lucru, al patrulea, soțul satisfăcut din punct de vedere sexual și asumă răspundere pentru munca lui uh, cu vigoare și scop fără pereche, spunea doctorul Lemon. Efectiv, uh, Serviciile de astăzi sunt foarte, uh, foarte solicitante, uh, munca este foarte solicitantă, efectiv este o junglă în care trăim și uh, cei mai buni care obțin performanțe, aceia vor uh, să vor ridica deasupra. Cred că relațiile intime dintre soț și soție, satisfăcătoare, pot să ajute un bărbat extraordinar de mult în capitolul acesta, pot să l împingă, să-i dea energie, va fi gata să dea piept cu viața, va fi gata să se ducă la că va fi gata să se zbată pentru familie, va fi gata să se ducă să facă lucruri care de obicei îi se par foarte grele. Sexul dă o energie unui bărbat, îi întărește încrederea în el și îi creează o stare generală de bine. Îi acumulează energie pentru a persevera într-o slujbă neîmplinitoare, deoarece pe frecvență, e pe aceeași frecvență cu soția sa pe care o iubește. Bărbații obțin multă satisfacție din faptul că poartă de grijă familiei lor. În zilele de astăzi, majoritatea femeilor lucrează în afara casei, dar femeile nu sunt la fel de satisfăcute de faptul că lucrează pentru a împlini nevoia bărbaților, familiei lor, așa cum este satisfăcut un bărbat când vine acasă cu salarul sau cu cecul. Așadar, un bărbat satisfăcut sexual își va asuma răspunderea pentru munca pe care o face, cu vigoare, cu perseverență, va fi, eu știu, ca un tractor pe brazdă, va fi eficient în ceea ce face. Și încă un punct din recomandarea față de soții este un soț satisfăcut din punct de vedere sexual va aprecia lucrurile importante din viață. Și aici sunt două categorii de bărbați, unii focalizați în casă, ceilalți focalizați afară din casă. Cei care sunt focalizați afară din casă preferă, sau, adică sunt atrași de a ieși cu prietenii, de a ieși la fotbal, de a consuma alcool sau de a lucra peste program sau uh, orice activitate care are de a face cu afară din casă. Ei bine, dar există și uh, bărbați, aici în paranteză revin, și bărbații care petrec foarte mult timp la biserică sau în biserică. Sunt bărbații focalizați pe afară din casă Dar există și bărbați care sunt orientați în casă Adică pe cămin Și uh, lucrul acesta se întâmplă Pentru că soția lui uh, Regina acelei case uh, Îl face fericit Locul bărbatului este în, famili în familie În casă Și femeile uh, Cu mulți ani în urmă oamenii spuneau adesea Că locul femeii este în cămin Femeile au fost ofensate Dar eu cred că bărbații aparțin căminului la fel de mult ca și, ca și femeile un bărbat poate avea mai mulți șefi, un bărbat poate să lucreze în afara căminului, dar în cadrul căminului el are oportunitatea de a asigura o autoritate plăcută și de a primi respectul cuvenit. Un cămin bun este locul de care are nevoie fiecare bărbat sănătos. Un bărbat orientat în afara căminului va trebui ca întotdeauna să plece de acasă pentru a-și reîncărca bateriile. Va fi din acasă fără tragere de inimă, când va fi acasă mintea este la alte lucruri, se va comporta de parcă nu i place să fie acasă, va ajunge să fie iritat de copii, de soție, de oamenii care sunt prin casă. Doar cei din casa lui vor avea parte de el, doar pe fragmente, pe bucățele. Dacă bărbatul este orientat spre casă, în mare măsură, deoarece acasă se simte iubit, dorit, acceptat pentru ceea ce este, pentru care o soție care dorește să-l împlinească, va face orice lucru care îi stă în putință ca să întărească căminul, pentru că pentru el acel lucru, acel domeniu reprezintă cel mai important punct din viață. Nu va ezita să sacrifice prestigiul de la birou ca să fie acasă la vremea cinei, nu-i va permite șefului să-l intimideze ca să rateze miciul fiului său ca să nu ajungă va, se va asigura că face reparațiile prin casă și efectiv un om orientat pe casă este ceea ce își dorește orice femeie, cred eu. Poate unele din soții se întreabă, bine, bine, e bărbatul ăsta care e orientat spre casă, dar al meu nu-i. De ce nu-i? Eu cum să fac să fie soțul meu așa dacă el nu este? El mereu își dorește să plece, să se ducă, să meargă la pescuit, să meargă la meciuri. Să... Ei bine, cred că o întrebare se cade să o punem la o astfel de punere a problemei și întrebarea asta este, îl dorești din punct de vedere sexual? Are motive să creadă că nevoile și dorințele lui sexuale vor fi împlinite? Cu alte cuvinte, faci tu din cămin un loc mai palpitant în care să revină? Dacă da, soțul va dori să investească energia, timpul, finanțele în locul în care îl face fericit. S-ar putea ca multe din soțiile care își blamează soții că nu sunt orientați pe casă, pe familie, să fie vinovate pentru lucrul acesta. Dragile mele, un bărbat împlinit din punct de vedere sexual va reveni cu plăcere acasă, va căuta să ajungă repede acasă, va căuta să se implice, să îi împlinească anumite dorințe, cereri soției sale. Una este să nu ai relații intime o săptămână și să rogi soțul, uite, să arzi becul în cămară, te rog să-l schimbi, va trebui să se ducă la magazin să cumpere un alt bec și să-l schimbe. S-ar putea să-i spui asta 3, 4, 5, 6, 7, 10 săptămâni și să nu se întâmple lucrul acesta. Dar în momentul în care soțul vine acasă și tocmai ați avut o partidă de sex în care s-a simțit împlinit, va simți simțit amândoi împlinit, o astfel de cerere, cu siguranță, va primi un răspuns pozitiv. Iarăși fac remarca nu, este, nu trebuie să devină un mijloc de șantaj, trebuie să devină un mod de viață: acela în care soția se dăruiește soțului și soțul se dăruiește soției. Sunt lucruri uh, biblice, principii biblice, pe care uh, nu le spun ca formă de șantaj, le spun pentru că uh, așa ar trebui să existe în familiile noastre. Uh, începem recomandările față de bărbați. Uh, și aș începe cu prima din ele. De ce să-ți dorești ca bărbat o relație intimă? Deși bărbații își doresc astfel de relații, veți vedea că nu toate lucrurile sunt roz nici la bărbați, chiar dacă își doresc. De ce să-ți dorești să faci soția efectiv să, să toarcă? Era terminul pe care doctorul Lehman îl folosea. Ei bine, primul lucru, e mai bine să privești, spunea doctorul Leman trebuie să recunoaștem un lucru. Starea noastră naturală de ființe căzute ne ispitește să privim. Ne ispitește să privim și aceasta este inclinația sexului nostru, al bărbaților. Bărbații cumpără cele mai multe reviste pentru adulți, bărbații sunt cei care se uită la pornografie, bărbații sunt cei care folosesc liniile erotice, femeile mult mai puțin. Bărbaților le place să privească. Totuși există o latără sănătoasă a acestei tendințe. A fost creați să privim, dar să privim o anumită femeie. Să privim femeia cu care trebuie să facem casă, cu care trebuie să facem familie. Creatorul ne-a făcut așa încât să devenim încântați. Privim cu soția noastră se mișcă, cum soția noastră umblă, cum arată și în relațiile intime să ne simțim foarte, foarte, foarte satisfăcuți când vedem că soția noastră atinge orgasmul. Efectiv, pentru un bărbat, și aici e un, e un aspect interesant, pentru un bărbat, faptul că soția sa atinge orgasmul este la fel de plăcut ca orgasmul pe care îl are el însuși. Așadar, punctul culminant pe care îl atinge soția provocat de el, ca și bărbat, va fi pentru el la fel de um, excitant, la fel de valoros, la fel de um, plăcut ca propriul său orgasm. Din acest motiv, pornografia sau prostituția nu vor satisface sufletul unui bărbat, ci doar vor fi un surogat. Majoritatea bărbaților se simt degradați și rușinați după o experiență de asta solidară, solidară din punct de vedere sexual. În adânc cu inimii noastre nu ne dorim doar să fim satisfăcuți, dorim să satisfacem, dorim să aducem plăcere. Cea mai bună satisfacție vine din a satisface pe cineva, nu din a fi satisfăcut. Este un principiu pe care funcționăm noi bărbații. Și aceasta nu vine din pornografie, nu vine din sexul la telefon, nu vine din dansul erotic, nu vine din, din, din prostituție. Dacă ai căzut în capcana oricărui tip de pornografie, alocă tot timpul, efortul și banii necesari pentru a dezvolta o relație sexuală împlinitoare cu soția ta. Discută, mergi la un consilier, mergi la un sexolog, oriunde, du-te și rezolvă problema asta pentru că acolo trebuie să existe împlinirea din punct de vedere sexual. Vom discuta și aspectul acesta al dorinței la soții, deși l-am mai abordat. S-ar putea ca soția să nu fie interesată de sex în, în modalitatea în care vrei tu. S-ar putea ca soția ta să nu te dorească, dar ești sigur că ea nu dorește să facă sex într-un mod diferit decât vrei tu? Te-a gândit vreodată că dacă ai spălat farfurii, ai culca copii în timp ce ea face o baie fierbinte, dacă i-ai ai masat picioarele, sau dacă i-ai citit ceva, ai discutat ceva, te-ai uitat la un film împreună cu ea seara, s-ar putea ca să se schimbe lucrurile. Nu vorbesc despre a face acest lucru o singură dată. Știu bărbați care, în momentul în care doresc relații intime și însă așa mai înfierbântați, vin de la servici cu un buchet de flori și ăsta este cumva steagul alb ridicat de ei, uite, draga mea, ți-am adus flori, deci în seara asta trebuie să avem sex. Nu, asta trebuie să fie un mod de viață Să-ți ajut soția, să lucrezi împreună cu ea Acum cele mai multe din cupluri lucrează ambii parteneri Deși când vin acasă, cred eu că este legitim să lucreze ambi Pentru a îngriji copiii, pentru a prepara masa, pentru a face curățenie prin casă Ei bine, un astfel de ajutor permanent al soției Face parte din preludiu sexual pentru o femeie La noi bărbații suntem orientați, strict scoatem cutia cu sex din mintea noastră nimic nu se leagă cu această cutie de fapt la noi în minte nimic nu se leagă cu nimic noi scoatem o anumită cutie, discutăm despre un anumit subiect facem un anumit lucru punem cutia aceea la loc și scoatem alta dacă vrem să trecem la un alt capitol e bine, la femeie lucrurile sunt diferite la femeie toate lucrurile se leagă cu toate lucrurile este ca o rețea cum e rețeaua de internet orice calculator din lume este conectat cu orice alt calculator din lume atâta vreme cât este prins în rețea e cam așa funcționează femeia dacă trebuie să uh, aibă relații intime, cu siguranță trebuie să-și rezolve și alte lucruri sau uh, sexul acesta începe uh, nu doar în momentul în care au intrat, ați intrat în dormitor, pentru ea sexul începe de dimineață. Efectiv vă spuneam că dimineața, trebuie, dacă să scoală, vre, ar vrea să fie răsfățată, ar vrea să ave o zi uh, plăcută, să fie ajutată la treburi, cu siguranță seara uh, va fi mult mai pregătită pentru relații intime decât uh, dacă nu ar primi ajutorul respectiv. Timpul zboară, mai sunt câteva recomandări pentru bărbați, încerc să le pun într-un timp scurt. O a doua problemă este problema biruitorilor. În România este o problemă mare, cel puțin în bisericile evanghelice. Cine este șeful în casă? Este o punere greșită a problemei. Foarte mult bărbați consideră că dacă sunt bărbați în casă, trebuie să li se împlinească toate poftele, soția lor să fie la dispoziția lor oricând, să aibă, eu știu, lenjeria spălată, masa pusă, copiii aranjați tot timpul. Ei bine, dragii mei, cred că asta revine soților, revine părinților. Este o problemă care îi privește pe amândoi. Așadar, orice ceartă pe domeniile acestea, inclusiv pe domeniul sexual, cred că are de-a face cu cine trebuie să fie cel mai mare, cine trebuie să fie cel mai tare. Uh, uneori o femeie savurează faptul că este cucerită, dar uh, dacă acest lucru are loc în cadrul unei căsnicii sănătoase, iubitoare și dedicate, n-am întâlnit niciodată o femeie care să dorească ca uh, sexul să fie întotdeauna sau chiar în majoritatea situațiilor. Deci, efectiv, ele nu-și doresc sexul cu orice preț. ele își doresc mai mult o relație uh, de calitate care să aibă finalitate ca sexul, uh, ca să aibă ca finalitate sexul, nu o, o, o partidă de sex care să aibă ca finalitate o relație sănătoasă. Dacă sexul devine o problemă reală într-o căsnicie, adesea este vorba de genul de luptă pentru putere, pentru a stabili cine este șeful. Bărbații, dragii mei, sunt foarte pricepuți la folosirea de căi subtile pentru a câștiga controlul. De fapt, o femeie poate fi controlată și de un bărbat care nu inițiază niciodată relația sexuală. Sunt bărbați care efectiv așteaptă ca soția să inițieze sau sunt etape în viața bărbaților în care așteaptă ca soția să inițieze relațiile sexuale. De fapt, acesta este un act agresiv de control pasiv. Ea trebuie să vină în condițiile fixate de el. Adică n-ai vrut, nu acum stau și eu și aștept până vrei și atunci să vezi tu cum pun o regulile. E bine, la prima vedere nu pare să fie un act de control, dar este foarte bine deghizat și este un act de control. Un model mai zănătos de, al, este cel al supunerii reciproce. Acesta poate fi unul din cele mai dificile lucruri pe care le-are de rezolvat o familie. A, și... A, pentru că trăim într-un timp în care toate lucrurile se concentrează pe eu. Eu sunt, eu am dreptul, eu trebuie, suntem egoiști. Cred că nu este locul în care să luptăm, să fim biruitori. Cred că familia nu este locul în care să evidențiem cine e mai tare, cine a avut dreptate, cine a câștigat. Cred că familia. în familie ești biruitor dacă renunți la control, dacă îți folosești autoritatea pentru a sluji, pentru a proteja, pentru a oferi plăcere. Cred că mult, mult, mult mai respectat este un bărbat de soția sau un bărbat care ajută în casă, un bărbat care oferă plăcere din punct de vedere sexual, un bărbat care își protejează familia, decât unul care zbiară, bate cu pumnul în masă și pretinde că este șeful. Un alt punct, o altă recomandare bărbaților este să urmărești, ca soția, să urmărești soția și în afara dormitorului. Sexul de calitate este o chestiune care implică întreaga zi, spuneam mai înainte. Nu poți să stratezi soția ca pe o slujitoare, spală, fă mâncare, umblă, du-te, fă piața și așa mai departe și te astepți ca seara ea să ardă din răbdare să se culce cu tine. Capacitatea soției de răspunde sexual va fi determinată de cât de dispus ești să o ajuți la treburile din casă, le știți voi foarte bine. Acest lucru este foarte dificil de înțeles pentru bărbați că, pentru că spuneam mai înainte că la noi este simplu, scoți cutia cu ceea ce înseamnă sex și ești gata. Ei, pentru o soție, efectiv, trebuie să se conecteze toate acele stări emoționale, să fie făcute treburile aranjate, puse la locul lor, copiii culcați sau, eu știu, în siguranță, aragazul închis și o grămadă de lucruri trebuie să se conecteze, telefonul și așa mai departe, ca să fie gata. Așadar, urmărește-ți sexual soția și în afara dormitorului. Admiro în timpul zilei, trimite-i complimente, fă complimente, Efectiv, faptul că ești alături de ea, că te simte alături de ea îi oferă siguranță, o ajută la sarcinile pe care le are de îndeplinit și le îndeplinește mult mai repede și seara cu siguranță poate discuta despre o relație intimă sau măcar se poate culca mai devreme și poate discuta sau poate face dimineață ceea ce soțul își dorește. Așadar, un timp generos pe care consilierii la loc în, în consilierea familiilor este, cel puțin pentru mine, să ajut femeile și bărbații să fie, să, ajut femeile să fie mai active în dormitor și pe bărbați să fie mai activi în celelalte domenii, că în dormitorii sunt activi. Dragilor, poate că vi se pare că am spus mai multe pentru soție și mai puține pentru soți, dar timpul acestei emisiuni și acestei teme nu s-a terminat, Aș vrea să închei spunând că dormitorul pentru femei poate să devină cel mai înfricoșător loc din lume. În funcție de incidentele care au existat în viața lor și bărbații trebuie să țină cont de acest lucru, ele pot fi speriate de dormitor. Pentru o femeie să se dezbrace complet. Este un act de mare curaj. Puține sunt femeile care o fac cu plăcere. Um, și ca să înțelegeți lucrul acesta bine, trebuie poate să întrebați soțiile cam ce simt când merg la ginecolog. Um, un o sală rece, o masă rece, dezbrăcate, cu picioarele în acele locuri speciale și efectiv vine un bărbat și se uită și le examinează, poate folosește niște ustensile reci. Ei bine, de multe ori în dormitor cam așa este relația, cam asta simte soția. Dacă soțul efectiv este rupt de realitate, ea se simte că trebuie să stea pregătită undeva pe un pat, să-i ofere ceva soțului, acesta vine, este străin de problemele casei, străin de ceea ce înseamnă um, dorințele ei, zbaterile ei vine, umblă, își face poftele și după aceea pleacă. Exact cum se simte la ginecologie când medicul vine, analizează, se uită și după aceea îi dă o, o rețetă sau un verdict cu privire la anumită problemă cu care a venit. Nu trebuie să fie așa, dragii mei bărbați. Trebuie să vă asigurați că sunteți parte din viața acelei femei. Nu apăreți deodată să cereți ceva, să pretindeți ceva. Trebuie să fiți parte din zbaterile de zi cu zi, din problemele pe care le are, trebuie să fiți parte din viața de zi cu zi a soției voastre și în momentul acela deveniți eroul ei, deveniți cel pe care ea dorește să-l răsplătească oferind intimitatea ei dorește, va dori să fie sau să renunțe la haine, la eu știu, la inhibiții pentru a oferi plăcere unui astfel de bărbat. Vă doriți lucrurile acestea din partea femei, soției din voastre cu siguranță. Dacă vi le doriți aveți câteva recomandări pe care vi le-am făcut astăzi cu privire la cum să vă comportați cu ea. Și ca femei și ca bărbați avem de învățat multe. Problema mare este nu dacă avem sfaturi, că sfaturi găsim, problema mare este dacă ne dorim o căsnicie în care soțul să fie împlinit, în care soția să fie împlinită. Dacă vă doriți, cu siguranță veți reuși și cred că voia lui Dumnezeu este ca soțul și soția să fie împliniți din punct de vedere sexual și să-și ofere plăcere unul altuia. Până data viitoare, iubiți-vă, iubiți-vă frumos, iubiți-vă neegoist, arătați-vă pasiunea unul față de altul și Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere!